Nou, ek wil bykie begin en jylle brein bykie losmaak, al die spinne rakke, want jylle gaan nou lang terug onthou. En die ding wat ek graag bykie vandag wil doen is, ek wil hee, jylle moet mooi daar in ons landse geskienis onthou. Ek denk byvoorbeeld, ek gaan ek vir jylle paar vat, ek gaan ons gaan net nou bykie geleentheid geer, ek gaan ons saamgezels, um, 1967, lieve koot, ek denk ek was minus 24, Maar daai dertiende december, nie, nie waar u oor die datums, Chris Barnard, die dokter, vat iemand anders anders'n hart, snij een man oop en plant hem daar, en, gloop, gloop, en daar gaan hy. Waar in die leven, waar in die leven kon mens geloof dat iemand anders daar een hart kon vat, dat in iemand anders een borstkas sit in het werk? Dit is net fenomenaal. Ek bedoel die, joe, dit is een mooie dag. Was jy daar? Wie van jy het op die radio gehoor? Oké, okay, jy is oud. is oud. Wat weet julle, miskien wil ek bietjie vorentoe spring. Na Chris Barnard sommer ver spring. 93. Saammin het ek twee mense kry wat in dieselfde jaar Nobelpryse wen vir vrede. Weet jy nou hoe goed was God vir hierdie land? Om jy leer dit ek was daai tyd 9. Waa, wow, ek so ek oud. <laughs> maar kan julle ding net hoe goed dit is dat Afrika kende dit nie, om van een regering na volgende regering te gaan, sonder dat daar een bloedbad is. Tjoe, was God nie vir ons op een besonderse, besonderse manier goed gewees, in ons landse geschiedenis nie. Ek wil nog bykie voor en toe spring. Jylle onthou die dag, onthou jylle die dag, Jules Stransky, waar dier die mikke, ach jy, yes. ek weet nie, ons kan nog 10 wereldbekers ween, maar daai een sal altyd speciaal wees. Ek weet nie hoekom nie, dit was net so n oomlik van nasiewording, en ek onthou, vir die eerste keer, rui ons dorp toe, nadat ons gewend het, en ek sien die taxies, man, hulle gooi so my donuts. Hulle doen het vandag nog. Maar vir die eerste keer gaan my wereld oop, en ek besef net, kies my die ouds kyk, miskien ook rugby, ek het net altyd gedoog, swaard mense kyk, nie, sokker, wit mense kyk, rugby, en ewe skielik is ons, een nasie, dit saam bly, saam in vreugde, dit was een mooi dag gewees, miskien nog bykie voor en toe, wat hou hiervan, O Penny Hines, 96, eerste keer, dat ons werkmacht deelneem, aan die Olympiase spelen, sy swem, twee gouwe medailles los, en, Ek weet nou nog nie hoe die, sy dit doen, die boorslag, om die koordinatie te kry, ek, ek, ek doe nie versuipslag. Maar is dit ongelooflik, en Joshua Tuguani wat ook goud gewend het, is dit nie wonderlik nie. Um, Biekie later, 2003, daar hy vir Charlize, ou Boksberg, sit door in. Je sy het herself natuurlijk, jy het al oor vreed vir hy rol, want hy hy vir monster die fliek Ek dink, sy het ontrein 20 kilo's opgeteld, maar sy het, weet nou, Oskar, waar in die lewe? Dit is fantastisch geweest. En natuurlijk, hierin is my laaste eniekie, 2010, ek het nie gedog, ons kan dit doen nie. Die dag toe ons die bot krij, en hulle sê, die sokkerwerldbeker kom uit Afrika toe, doog ek, o oh, jist, dit is nou weer een goeie besluit van ons regering. Waar in die lewe? Ons het Ellis Park, en ons het, wel, as hier van my wereld afkom, bestaan Ellis Park, is die enigste park, wat saak maak. Maar, hier doen ons dit, en is een suksesvolle sokkerwerldbeker, het was fantastisch gewees. Nou, help my gauw, God, bykie onthou, dis wat ek kon onthou, mooi daar, in ons landse geskienis. Kan jylle in by linkerblok, kan jylle ietsie onthou, een mooi dag, wat vir jylle speciaal was, iets besonders wat gebeur het in die landse geskienis, een mooi moment, help my nie, bykie onthou. Ek... Rijk neetle, Maar klom vrouwens sal om dalk nie onthou van sy prestatie nie, nee. My vrou sê altyd uit syke, syke maagspire. Daar wat jy in Breil kan lees, nee. Miskie nie so in, in, die, in die middelblok, wat, wat kan Jalanta, wat was vele mooi? Trevor Noah, wat van hom was mooi. Was alles mooi. Baie waar, waar nie lewe. Iemand van Zuid-Afrika is op internationale tv in Amerika grootster, nie? Absoluut so, en ek dink hy is baie skerp. Jo, reddig baie skerp. Ok, hier is my rechterkantse blok, help my, ja. Ok, so weet julle mense, sikke mooi oomlikke, sikke oomlikke, dat hier ek word op mys gaan bobbadeer, weer oomlikke wat minder goed is, net wat sleg is, en dit is amper soos ink in water, dit, dit maak alles net eindelijk veil. Maar weet julle, ek, ek wil graag bykie saam met julle vandag, net bykie dink aan, mooi oomlikke, bakens van hoop, wat vir my ernst ter kracht kan gee, en potentiaal kan gee, om in die toekomst in te gaan, met die gedachte van iets is beters, en ek het nogal een voorbeeld, dit is vir my amper soos een ketie, jy weet, as jy ketie vat, en jy trek hom so terug, dan beweeg hy van, potentiele energie, na kinetiese energie, nie? die van jylle wat wiskind wetenskap onthou, maar die oomlik is jy om terugtrek, en jy losom, dan skiet hy so mos voor en toe, en dis wat ek wil hees, dat ons bykie gaan terugdink, aan Godse groot genade oomlikke, en dit gaan ver, want dit moet vir my die kracht geën, om voor toe te kan gaan. Dit moet vir my, een baken van hoop wees, wat sê, weet jy wat, in die toekomst, gaan ek nog steeds by julle wees. Soos ek julle beskerm het in 93, 94, soos ek julle ook in 2016 beskerm. Dit is wat ek bedoel, jy krijg kracht in die energie, om voor en te gaan, in die toekomst. Maar weet julle, ek wil toch bieke dink, en wil graag hee julle met julle bybel, som en net ootmaak by Joshua, Joshua 4, Um, die van julle wat nie weet waar Joshua is ja, nie, hy so die 6e boek van vooraf. Joshua, 4. En ons gaan net so paar verse daar so saamlees. En terwyl julle so blaai, ek denk ook ons het 'n geweldige uitdaging. Blank en swaart het een probleem, wat ons boer met groot liefde in die verlede. As ek klomp blanke mense onder ons, wat verskruid het lief is, om te praat van die goeie ou ouda. Voor 94, alles het gewerk, Eskom het gewerk, Transnet het gewerk, die goeie ou ouda. Maar het was goeie ouda vir nie amal nie. Het was een groot groep van ons bevolking, vir wie dit rechtig nie, goeie ouda was nie. En dan krij ek net so pijn Jo, op een waai sensitieve plek, is As dat sekere mense is wat boer in die verlede rondom dienslevering. Hoe het Jan van Rebeek in my gezonde verstand een invloed op jou vermoe om het handboek by jou school af te laai? Dit, dit maak nie vir my sin nie. So dis vir my een negatieve manier om in die verlede te boer. En ek denk nie, dis wat vir God ons roep nie. Ek denk nie, daai type boerderij In die verlede het enige potentiaal. Jy gaan nergens nie. Wat ek denk wel vir ons hoop het, is wanneer ons gaan kyk na wat ons in gemeenskap met mekaar het. Hoe God hierdie land en ons mense aan mekaar geweef het en gevoeg het. En hoe God getrouw was. Dis hoop. Dis wat my vooring toedrijf in die toekomst. En daarom wil ek graag vir julle vraag, kom ons lees net hierdie kostbare tekst. Uh, Excuse toch, Joshua 4. Nadat die jylle nasie dier die Jordaan is, het die Heere vir Joshua gesê, Neem nou die twaalf man uit die volkheid, uit, een uit elke stam, en sê vir hulle, Vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe, en neem hulle saam met jylle dier, en sit hulle neer op die plek waar van vanag gaan oorblij. Joshua roept toe die twaalf man uit, Die, wat die Israelite aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle, gaan by die ark van die Heere, jylle God, virby, tot in die middel van die Jordaan, en tel elk 'n klip op die skouwer, en oor eenstemming met die getal, stamme van die Israelite. Dit moet jylle, as een teken dien. Wanneer jylle kinders, jylle eendag vraag, wat beteken hierdie klippe vir jy? Moet jylle vir hulle sê, Die Jordaanse water is voor die verbondsak van die Heere afgesnui. To die ark dier die Jordaan moes gaan, is die rivierse water afgesnui. Daarom is hier die klippe vir die Israelite een blijvende herinnering daaraan. Nee daai stikkie. Nee daai kort stikkie. Weet jy daar, miskien die eerste in die gedachte, wat ons bykie vir mekaar moet sê, is ek denk God, stap al een baie, baie lang pad, met ons elkeen. Waar is dan mooi aan die mooie Annikie? 90 jaar, waar is hy, is hy vandag hier nie? Daar is Tanny, ach, Tanny. Had jylle gesien hoe reg opstaan sy? Sy staan vinnig reg op as ek. Maar sy stap al 90 jaar, a pad met die heren. Dis a baie, baie lang pad. Dis ons klomp van jylle, in jylle 80s, in jylle 70s, selfs op my ouderdom, in my 30s. Dis al a lang pad wat die heren met ons stap neem. Maar weet jy wat, ek denk God is voortans bezig, om ons te help met 'n proces, groot woord, radikale herdefineering. Wat het jy gebeur in die oomlik hier so? Jy sê nou die, die wonder van God, die die mense trek, dier hierdie revier. Hulle kom in die ander kant van die revier, en dan daar, as hulle klaar die sukses geproei het, sê die heren, wacht net so'n bykie, kan niet gauw weer terug. Nogal vir my interessant. En ek denk, ek wil graag met julle deel, net hoekom dit vir my so groot oomlik is. Daai mense, daai groep mense, is vir 400 jaar, draal hulle die naamborkie, slaaf. Vir 40 jaar in die woestijn, is hulle maar plotters is rechtig, ploeter van een plek na die volgende plek, volgende plek na volgende plek. En dan gebeur hierdie fenomenale fenomeen van God sê vir hulle, trek nou dier hierdie rivier, hierdie magdom water. Weet jy, en iets wat vir my nog mooi was, vroor in die week praat ons bykie oor hierdie tekst, en Bernice maakte die opmerking wat my so mooi is. Hulle het nodig gehad om die stof van Egypte en die stof van Sina af te was. Daar was een proces nodig, waar ek anders te denk oor myself. Dat ek nie meer een slaaf is nie. Daar is een proces nodig waar ek nie meer denk, aan myself in term van een maplotter nie. Ek is God Godse volk. Ek is deel van een geroepte generatie, waarvoor die Heere onzaglik lief is. Maar die maplotter mentaliteit en die slaaf moet blij aan die andere kant van die rivier. Hoeveel keer is dit nie waar in jou eie lewe dat jy nog sit met maar plotter gedagtes waar jy jouself voortdurend herinner aan jou ou lewe, jou takseer jou die etiket gee van 'n vorige lewenstyl. Hoeveel keer kleef die sand in die stof van 'n vroeër lewe nie nou nog aan jou skoene en draai jy dit maar net voortans van een plek na 'n volgende plek? familie van ons Heere Jesus, God roep jou vandag, omdat hy jou radikaal herdefineer as kind van God, nie meer slaaf nie, maar kind van God, roep aan jou om die ouwe stof af te skit. Ek weet nie wat in jou leven gebeur het nie, ek weet nie hoe seer dit was, ek weet nie wat sy foute jy genaak het nie, maar een kind van die Heere is elke moore niet. Dis Gods genade. Jy kan nie meer met die armzalige, sondige, nikswerk mentaliteit leef in een nieuwe land nie. God het vir jou iets beters. God beplan vir jou iets beter en dit is nodig dat jy begin anders dink oor jouself. Ek praat nie van selfbeeld nie, ek het nie een saak met selfbeeld nie, ek wil praat met julle oor julle godsbeeld. Wie jy in God is, wie God jou gemaakt het, die onbeskryflike hoeveelheid potentiaal, wat God in jou gestoord is, veel meer werd, veel meer syverder goud, as enige iets wat in jou verlede gebeur het. Maar toch, bring God ons op die punt om net te onthou, onthou waar jy vandaan gekom het. Jy is nie meer daar die mens nie. Voor hoeveel van jy is het waar, dat jylle dalk anders vandag moet begin dink oor wie jy vandag is. En dat die eerste proces is om te onthou waar jy vandaan kom. Waar jy begin het en waar jy nou is. Dat is twee verskillende mense. Vijf jaar gelede was ek in Natneus. Eerste jaar vaars uit theologie. Vandaag is ek anders daar. Vijf jaar voor dit was ek in Natneus eerste jaar op universiteit gewees. Sprongen van 10 jaar. Denk ook al bykie aan jyself, voor hoe ver het die heren met jou al gekom? Van waar jy begin het, en waar jy nou is. Celebrate dit. Vier dit. En dan wil ek graag saam met julle denk, het tweede gedagte. God, rik vir ons, rik vir ons, massieve, bakens van hoop op. Dit is wat ek net al gesê het hulle is dier, hulle het die rivier getrek. Klaar die oorwinning gehad, dan sê die jy, gaan terug. Kruif jy jy twaalf klippe. Maar nie net sommer klein klippiekies, wat jy sommer hier in jou zak sit, nie. Jy jy gelees, hulle moes het op hulle skouwers tel. Dit is, merske groot klippe, ek weet nie van jy nie, maar as ek klip, as ek om op my skouwer moet tel, dan, dan trek jy, ontrend al seker by 60, 70 kg. Dit is nie so'n ou klippiekie nie, dit is dit is het is so, ongemakkelijke groot klip. Hoor nie woord dat my mond sit nie, ne? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar die vraag, hoekom ek het veel wil vraas, hoekom juist klippe, kom die heren nie vir hulle gesê, bou iets anders dan die bouw vir my kalf, bou vir my iets groots, bou uit goud iets, hoekom hier die klippe, En wat vir my mooi is, van een baken van herinnering is, een baken van herinnering onthou jy, van waar jy in die gemors was, en hoe jy daar uitgekom het. Daie klippe, denk ook al bykie mooi, hier trek die rivero op, nie? Met logika gaan het nie kerkdroog rond wees, nee. ek sien nie. Ek sê nie, ek lees nie, dat hulle die stof van hulle skoene aan die ander kant afgeskit het nie. So waarschijnlijk was het nog nat, In een klomp modder, en een klomp sluik. Maar daar op die gemors wil ek het sê, die slik van die lewe, die sluim van die lewe, die modder van die lewe, kom God op een wonderbaarlike manier, en hy geef vir sy priesters vast trap plek. Hierdie klippe, was onder hulle voete. Hierdie bakens van hoop, was die rede dat hulle nie geval het, en die aark laat val het nie. Daar die groot klippe, dat hulle stand vast te hou. Weet jy, in voordierend in ons levens, het ons bakens van hoop nodig. Ek praat nie van klein tekens, ek praat van kolossale groot tekens. Want weet jy, ons sit, eerste dag sit jy ou klein kruisiekje aan, met groot respect, groot waardering doen het asjeblief. Maar vir eerste dag beteken hy veel iets. En oor een week is nog steeds mooi, maar jy begin die betekenis achter het vergeet, en naderant raak het net die gewoonte. Ek denk die, die, die, die uitdaging vir ons, en ek weet nie hoekom dit is nie, maar ons vergeet so verskrikkelijk vandag. Shoe, kan ek julle gaan net, ga net so klein bykie afdwaal, voetnoot aan die onner. 1 Konings 18, Iliani Baal profete, sien hier die wonderteken van God boef, lek hy al die altaar met al die vleis en als op. Een hoofstuk verder, een paar verste, oor hy Esebiel wil om dood maak. Doef daar aan die ondergrond. Dit is voorbij met my, die leven is voorbij. Van daar na daar. Dit hoe ons is. Die oomlik as die jou tref, vergeet jy ongelooflik vannacht hoe God getrouw was dier jou hele leven. En dis ook om ek jylle vir oproep om te sê, rug vir jylle groot, kolossal, bakens van hoop op dat jy Godse goedheid, toe hy vir jou vastere plek gegeet in die slik en die sluim en die modder van jou leven, dat jy dit maar nooit, maar nooit, maar nooit vergeet. Dat een goeie en een getrouwe God, jou waarachtig, daardoor gedraad. Dit is die teken van een baken van hoop. Kom, met, ek wil graag met julle soms een story deel, oor hoe dit vir my in my eie lewe, sin gaat het hierdie vakantie. Ons is bykie daas so by Montague, vred ons vet aan al die nete, en al die goeders wat hulle moest daar maak, droeperskes, en al die lekker goed, En so kom ek achter, maar ek denk ek eet nou bykie te veel, dus so moet seker bykie oefen ook. En ek besluit hoe daar so'n kolossale hoë berg, ek gaan om uitklim. Ek het ook net bykie long time, waar ek gaan vanuit bykie uitkom. Weet jy, nou klim ek en ek klim ek, en daar nou een mooi paaikie, en al die mooi goed. En toe ek so boop een koppie is, toe kyk ek na hierdie kolossale berg, wat nog daar boor my leg. En ek denk by myself, challenge, ek ek gaan nou, ek weet nie of daar geelslange is of pof adders nie, maar ek gaan my eie patty opmaak en ek wil bo boop die kruintjie kom. Nou klim ek so, en dan stap ek so, nou begin ek dink, jy, jy, as die slang my nou pak, is ek rarig een moeilijkheid, nee. Tjoh, en, en, en het raak verskrikkelijk stijl, en ek, klim, en ek klim, en ek klim, en ek klim, en ek klim, en het raak so stijl, dat ek op ons daarom dink, ek weet nie of dit die moeite waard is, nee. As ek nou hier so afvoeter, dan breek ek een been, en wie gaan my dan kom haal? So wopie, met klippe, op mekaar gepak. En in die oomlik, klik ek net, iemand was al hierop. Iemand was al waar ek nou was, iemand het al hierdie berg geklim. En op die oomlik, To ek alle moed opgegeet en gedoog het nie wat los het maak, to sien ek hierdie baken van hoop, wat vir my gesê het, hou aan. Iemand het het al gedoen, jy kan ook. Weet julle, en vir my die mooie daarvan is, ek dink dit is wat ons nodig het om vir mekaar te wees. Een baken van hoop. Iemand wat vir iemand langs jou en om jou en met jou hoop kan gee, van uit die tekens wat jy oprig, Is, denk jy nie as waarvoor God ons in hierdie dag roep om een baken van hoop te wees so iemand net kan opstaan en kan sê omdat jy dit kan doen, sien ek kans daarvoor. Omdat jy al dier hierdie ding is, dier jou kanker, dier jou misnoe, dier jou zwaar krij, dier jou hartseer, dier die afsterwe van een vriend of een familielid. Maar omdat jy dier het is en omdat God jou gedraad krij ek kracht uit jou leven uit. Is wat een baken van hoop doen dit gee mense die potentie om aan te gaan, as alle rede vir jou sê, moet nou wil ek julle herinner aan die derde ding. God weet, dat ons baie makkelijk sy genade vergeet. Hier opgeleid die, die priesters moes die ark gedraad. So gauwe van die gevraag, he, wat was in die ark? Hm? Wat was in die ark gewees? Ek, ek kan nie hoor nie. Daar was klip tafels, iPad 1 en iPad 2, die twee tablette, nê? Van die weet, nê? Wat was nog daar gewees? Manna, oké. Okay. En wat was daar nog gewees? Oké, okay, wie se staf? Nee. A ah, Arons se staf. Oké. Okay. Mooi. So die drie goed was in die ark gewees, nê? Die tablette en die manna, en die staf, spin in die ark. Hoekom? Hoe kom die drie goed? Hoe kom nie nachtmal, of a paaslammekie van lang terug nie? Hoe kom die drie goed? Herinnering, ok. Maar die mooi daarvan, herinnering aan wat? Dat wat ek net oor gepraat het, radikale herdefinitie, ek moet anders dink oor myself, toe hierdie klomt maploters in, in die woestijn intrek, denk jy dat was gekoordineerd geweest. Denk jy dat was goeie mense geweest. Denk jy dat was onder wet en orde geweest. God kom, en hoekom gee jy vir hulle wet? Om te sê, ek wil julle reed van julle, julle leef horrible, Julle slaan mekaar dood, julle steel van mekaar, julle voeten rond met mekaarse vrouwens. Julle het nie respect vir mekaar nie, julle het nie respect vir my nie. Hoekom gee God die tiend geboeie om te sê, weet julle wat, julle is tot iets beter in staat. Ek roep julle om iets beters te wees, om nie mekaar dood te maak, om nie mekaarse goed te steel nie, om nie mekaarse vrouwens te steel nie. Ek roep julle om beter te wees, is wat God gedoen, want hy red hulle van hulle self. Hoe erg is dat die heren moet sê, jy moet iemand doodslaan nie. Ek jy al daar gedink. Dit beteken is iets wat ek natuurlik doe. So God kom en hy red hulle van hulle sonnige natuur. Die tweede ding. Hoekom gee hy vir hulle staf, hoekom jy sy staf. Hulle was rachtingloos, herderloos, leierloos. En dan gee God hierdie twee imposante figure aan en Aaron. Ek sal julle lei. Ek gou hoe veel keer het daai die, die grond getref. Ek sal julle lei na 'n beter plek. Ek sal mense om julle opreg sodat julle juis in een bepaalde koers kan gaan. Hoe kom die manna? Ek red julle van julle hongersnood. Ek het julle gereed van die dag toe julle maag gesing het in nie van vreugde nie. Daai dag het ek julle gereed. So, hoeveel keer het God jou al gereed? Prakties. Hoeveel ongeluk het jy net gemis? Hoeveel keer het iemand net in die brees getree? Het jou dalk ekonomies gereed? Noem het ek jy op. Hoeveel keer het die Heere jou al gereed? Help my. Skryf vir my een boek. Met die titel, Godse redingsverhaal en my lewe jylle, ek sal jylle boek skryf, voor elke keer wat ek net te vroeg, net te laat, net toevallig op die rechte plek, hoe God my keer, op keer, op keer, op keer, op keer gereed het. Weet jylle, ek dink ons is op die punt, wat ons rechtig waar weer moet dink, vars en op niet, oor een goeie God wat ons reed, uit elke situasie, uit elke nood, uit elke vorm van spanning, uit elke sparteling van ons leven was God, maar net nog getrouw. Weet jy nou, miskien wil ek afsluit met die laatste gedachte. God roep ook my nou, om daai baken van hoop, vir iemand anders te gaan wees. Ek jy al gedink van ons bakens, ons bakens van herinnering, dat het nie noodwendig vir amal jy wat lekker is nie. Jy al gewonder hoe dink partij zwart mense, as hulle by bloedre vierkomt. Ek sê dit met groot liefde, dit is nie, hier is nie politieke gesprek nie. Jy moet enig onthou, en ek dink ons vergeer die geskienis. Een klomp van die Zulus was al geëvangeliseerd in die tijd. So God het my mens uitgewis. Ek sien besonders mal by die apartheidsmuseum nie. Dit word ek nie wil onthou nie, maar ek voel skuldig. Dit is een baken wat my laat skuldig voel. As ek daar voorbij rijd, dan voel ek onmiddellik skuldig. En dit vat nie baie nie, jy kan nie twee keer na my kyk en voel ek skuldig. Maar dit is baken, iemand het nou die dag weer syssel roud, sy enkel probeer afsnuit. Julle gesien dat om hier so op die archilies heel afgesnuit. Ach, jy ene. So, wat ek, wat ek probeer sê, is mensgemaakte bakens hou nie dit is vir iemand die doodsteek, dit is vir iemand ongemakkelijk, wie ook al wat oprig, dit werk nie. God, sy bakens van hoop, is universeel. Dit is die aanklank by alle mense, amal wil hoor, God is daar vir jou, God sal jou deerdra, God sal vir jou vastere plek in die sluim van jou leven gee. Jy is daai verteenwoordiger, jy is daar die baken van hoop in mense seer. Maar as God goed is aan jou, dan kan ek genoeg vertrouwe hem te sê, Jere, jy sal ook vir my deerdra. As jy vir hierdie persoon goed is, ek is ook jy kind. Weet jy, my lieve familie, laatste stikkie wat ek mee wil afsluit. Gaan om onderstreep om in jou bybel. As jy nie gedoen het nie, gaan doen dit. Klein boekie, Hagai. Hagai 2. Vers 4 en 5. Gaan lees dit praat God met die volk en sê hy, skep moed. Skep moed. Gaan lees die stikkie verder. Gaan werk hard. Bring jylle kant. Skep moed. Drie keer herhaal uit dit. Dis wat ek vandag wil hee. Familie, mag God met jou praat om moed te skep. Mag God jou oprik, oprug, om een baken van hoop te wees in ander mensense levens. Mag God jou moed laat skep, laat drink van die water van sy goedheid, so dat jy die baken mag wees, wat ander mense hoop gee om aan te gaan, voor te beer, nooit op te hou, omdat God jou anderster ter het. Mag die Heere van ons rarig sien, om die baken van hoop te wees, in een land wat het in hierdie tyd en eer, geweldig nodig het. Kom ons bidsamt. Heere, Jesus, baie, baie dankie dat in hierdie eer en hierdie oomlik jy hier rechtig vir ons goed is. Heere, en miskien met ons eerste herken, ons vergeet so gauw, hoeveel keer jy ons gereed het. Ons vergeet so gauw, Heere, waardere jy ons al gebring het. En toch in ons levens, Heere, as ons terugkijk, was jy maar net nog goed vir ons. Heere, in my broosheid, in my menselikheid, in my stikkendheid, is het toch my begeerte, om my baken van hoop te wees. Wil u my nie gebruik nie, her? wil u hierdie gemeente, wil u nie verrand in dat prisma, gebruik, om te breek, in reenboog hoop. Heere, wil u nie asjeblief, toch vir ons die mensen maak, wat hoopvol is, wat moed het, wat waag moed het, om kinders van die levende om kinders van die levende God te wees, in hierdie dag en eer. Seen van ons, Heere Jezus, in Ie heilige naam. Amen. Haas, sy familie, ons lofspan kan so lang naderstaan as hetblief. Storms van die lewe, hoop en licht bring. Mag die genade van God In die liefde van die Heer Jesus Christus, en die kracht van die Heilige Geest, wat jylle bakens van hoop maak, jylle sien, bood en beskermd.